I en tidligere udgave af programmet nævner jeg, at Nønne Larsen og Robert Hansen har en retssag kørende i Spanien. Det er ikke korrekt, og jeg har derfor fjernet informationen fra programmet. Er Madonna gået for langt med kirurgi? Er vi på vej mod en atomkrig, efter Rusland har suspenderet deres atomaftale med USA? Er det en god idé at ændre stødende sætninger og ord i børnebøger? Robert Hansen og Nynne Larsens retssag er blevet udskudt. Hvordan skal de forholde sig til, at der nu går endnu længere tid, før sagen er lukket? Velkommen til sæson 2 af Markus Reality-panelet. Der er programmer, der redder kendte ud af forskellige livskriser med hjælp fra eksperter i drama, kriser og fyr. Med mig i har jeg Sille Thorsen, Julie Kallarsen og Trine Vandrup. Alle fra Exxon The Beach. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. Mit navn er Sinan Turkman, og du lytter til Markus og Reality-panelet. Oh. Programmet det er jo et rådgivningsprogram, og øh, vi skal jo som nævnt gennem nogle dilemmaer og spørgsmål. Og mine gæster de vil gøre deres absolut bedste for at besvare ugens dilemmaer. Derudover har vi jo også en lille konkurrencepiger. Har I hørt om den? Nej. Jo. Okay. Det ja, Det er ugens slæder. Og det er til sidste til programmet. Hvem af jer tre, der kommer med det bedste slæder? Og så har jeg en præmie. Og så er der mange, der har været inde og sige, at ah, vi vinder bare en breezer og sådan noget. Det kan arrangere alt fra en tur til Ægypten til en breezer. Den okay, six så vil jeg gerne yld. lige sige noget, Hvis man siger noget om jer, så skal jeg nok tage med på en ferie. Du skal fucking ikke Markus, sige noget om mig. Afsted. Nej, <laughs> ja, det kan også være mig, jeg ved det ikke. Who knows, who knows? Æ, Så den har vi også. Men inden vi går i gang til de her dilemmaer og sådan noget, så vil jeg gerne vide noget om jer og sådan noget. Og I, I fortæller jo, at der er mange ting, der er blevet klippet ud i Exxon The Beach. Er I ærgerlige over det, eller hvad? Er I ærgerlige over, at det ikke er kommet ud til os? Ja, altså både og. Æ, der er nok noget af det, jeg er meget glad for, at det ikke er kommet med. Men, mm. øh... Hvad er det? <laughs> ja, den her trækant, der har været oppe og vende, som Karl jo fint fik afsløret til talkshowet, hvis jeg har hørt. Så det var Karl, og bare give mig navnene på den, hvem var der mere? Ja, Trine. det var mig, og så var det Silje. Ja. Men en trækant og en trækant, det, det vi blev altså jo aldrig nu. til noget. Blev du aldrig til noget, så nej. det var ikke en trækant? Nej, nej. Altså, altså jeg, jeg nåede ikke at være med i noget. Jeg gav bare en tom op. Nej, Carl, vi, vi, vi, altså, vi nåede lige at... Det var lige oppe og kigge, <laughs> og sige hej, og så blev vi kaldt op af pool, og mens der kysser jeg med Trine. Så ja. det var jo ikke... Okay, det er, så det er ikke en trækant, Nej, ja, så... han ville ønske, at det var en trekant jo. Ja, men I kan alle sammen thumbs op, og så stoppede de alligevel, eller hvad? gør, ja, yes. og det er jo faktisk meget glad for, fordi jeg havde ikke ønsket, at det her skulle komme med. Jamen, <laughs> så... det er jeg heller ikke kommet med, så det er jo meget nej. godt. Så Trine, du har aldrig haft en trækant. Nej, det <coughs> ikke i Exxon Beach. Nej, er I så ked af det der med, at der ikke var så meget alkohol og alt det her? Er I også lidt af over det? Både og, øh, jeg tror, at jeg ikke ville kunne holde mig så flot i skinnet, hvis jeg havde været kampstiv. Mm. Så både og. Altså, så du ville have været endnu mere fjollet? Jeg tror, jeg havde fortalt dem, jeg ikke kunne lide, at jeg ikke kunne lide dem alvorligt. Men det gjorde du i forvejen. Var det slemt? Jeg synes ikke, det var så slemt. Jeg tror, hvis alkoholen havde været der, havde det været slemmere. Ja, det tror jeg også. Okay, ja. Men så, jeg er, jeg er altså lidt ærgerlig over, at der så ikke er alkohol. Ja, altså. også mig. Jeg vil, <laughs> se. jeg vil gerne have set den sille. Ja. Som der ikke var forgået endnu mere ærligt til den. Ja. Fuldstændig. Okay, men prøv at høre, hvordan har jeres uh, så deltagelse i det her, ikke som det beach, påvirket jeres liv nu? Hvordan er, hvordan er det nu? Er I blevet influencers? Er I blevet fitness-online-coaches, <laughs> eller hvad? Ja er for søren. Jeg er fuldstændig. Vi viser virkelig meget kage. Ja. Vi <laughs> spiser kage? Det er vi vildt gode til. Jeg så, I lavede sådan en spørgerunde sammen her for nylig. Ja. Det er jo også lidt influencer -agtet. Ja. Var det, er det ikke en live, vi lavede? Jo, så live. Ja. Jo, jo, men sådan en live spørgerunde. Ja, ja du det er rigtigt. Jeg var med ind lige at kigge. Jeg stiller ikke nogen spørgsmål. Nå. Det ventede jeg med til det, til det her program her. <laughs> det kan jeg godt forstå. Ja, så alt det spicy, det skal nok komme. Ja, bare roligt, bare roligt. Så lad mig forstå det rigtigt. Det har slet ikke påvirket jeres liv, eller hvad? I er bare blevet lidt mere influencer-agtige. Selvfølgelig, det har påvirket mit liv sådan lidt. Altså jeg rejser meget her til København. Nu kommer jeg jo for lille fyn af, så jeg rejser meget herover og bruger meget tid på at besøge mine, mine venner herover. Føler jeg jer lidt som sådan nogle sig nu? Ikke rigtigt. Altså, øh, jeg føler i hvert fald, at jeg er den samme, som jeg hele tiden har været. Den eneste forskel er bare, at, at andre måske ser mig altså ser anderledes på os. Bare på vej herhen bliver vi stoppet af nogle piger, der ville have taget billeder med rigtigt? os. Ja. Og det er super underligt. Altså, det er så sødt, <laughs> når folk kommer hen. og altså, Folk er jo så søde. Ja. Men det er jo vildt underligt at gå fra at være ligesom alle andre, til at folk lige pludselig vil have taget billeder med os, bare fordi vi har været på ferie. <laughs> men når Er det i S2'et, eller hvad, så var vi stoppet de bare op, eller her? Nej, det var bare lige på strået. Eller? Og så er det bare altså, sådan at vi faktisk, træk... de var gået forbi os og så, så kom de løbende efter os fordi at vi, vi jo bare gik videre. Hvor gamle er de? Åh, oh, det er svært at 18, sige. 14 ja. Meget ja, men, unge. Men Jeg vil aldrig lade mine børn se sådan program, når de var <tryk> så Okay, så de var 13-14agtigt. Ja. Okay, så det er meget unge piger? Ja. Ja. Okay. den yngste der har været henne med mig, har været 11 og den ældste har været 62. Hvad sagde du godt til mig i Spurgte, ja. du, hvor gammel han var? Ja, ja, jeg spørger jeg altid, hvor gammel det er. <laughs> det er jo en ting. Det er bare lige altid lige, sikker jeg, jeg. Skal lige. Hvor gammel er du? Okay, og så får I taget det her billede her, og så, så I giver i ikke autografer og sådan gode noget. God dag, Pia. Vi ses. Det er god ja. dag, Pia. Vi ses. Ja, faktisk lige fået tilsendt det på Instagram. Ja, hun var vildt sød. De, var, de kom jo løbende efter os, fordi at de, de har super travlt, de der to piger. Så ja. vi går bare videre. Og, de og vi sagde hej. Ja, ja, de siger hej og går videre, man kan bare se de der piger, vi jo gerne snakke med, os. så jeg var klar til at stoppe op, men pigerne de har travlt, så vi gik jo videre, og så kunne jeg bare se de her piger ville jo gerne stoppe og snakke med os, og så siger jeg til dem sådan der, piger I er i til at stoppe, når jeg kan se at der er nogen der gerne vil snakke med os, så skal ikke bare gå videre. Ja. Jeg havde travlt. Ja, men så ja, mens de gik og, og diskuterede det, så kom de jo så gående eller løbende bagfra, sådan mm -hmm. helt forpuster og var sådan, ej må vi ikke godt få taget et billede, Ja, selvfølgelig må de det. Ej. så er I jo lidt kendt så var. Lidt. Så kan jeg godt mærke det lidt jo, sille. Du kan godt mærke det lidt jo. Hvor fint er det vildt. Ja, så er det rigtig Ja, det er det. Er der mange, der kender dig dernede? Ja, de kendte mig jo ind, men nu kender de mig jo endnu mere. Nej, ja, du har jo decideret fans nede på dit arbejde. Ja, jeg har fået en helt fanklub på mit arbejde, som vi bliver nødt til at sende væk. Har du fået en fanklub? Ja, jeg tror, det er Scooterbanden fra Nyborg eller sådan noget der. Scooterbanden fra Nyborg er bare fans til dig eller hvad? <laughs> altså jeg skal lige forstå det Jeg arbejder ude i en svømmehal <laughs> Som øh... livredder, livredder ja. Selvfølgelig mm -hmm. øhm, Og så ved jeg ikke, så står jeg faktisk i en seriøs samtale her Og så lige pludselig er der bare sådan nogle drenger der råber Hey, hey Sille! Og jeg var sådan, der er på arbejde altså, lidt om lidt senere Det gider ikke det der Og så ventede de dame til at jeg havde fri Og det skal lige siges, jeg havde altså fri halvanden time efter At de var kommet ind så jeg tænkte, jeg tager lige bagvejen, så jeg ikke, øh, jeg ikke lige møder den på vej ud. Ja. Ja, yeah, så... Øh. H -h er det for, er de unge drenge? Ja, de, de et... var unge. Jeg tror, at hvad der, med, når man kører... Sille, ja. vi er i radioen. Skal du huske at snakke ind i mikrofonen? Åh, ja. snakker jeg, uden om, jeg, den. jeg nogen om den. Ja, nu kan man godt. Hvad er sådan nogle? 15-16? 15-16? Ja, når man kører scooter. Ja, ja. Okay, og, så... <gryllet> og dem skulle du bare ikke rette ind i. Ej, det gad jeg da ikke ikke. Hvorfor? Ej, et... Nå, et når jeg et på arbejde, så på arbejde. Så jeg, så du ind... havde fri jo. Ja, men bagvejen var åben. Du laver simpelthen en <laughs> elvis Presley og så forlader du simpelthen bygningen, uden at blive opdaget. Ja. Det er, det er, det er jo fantastisk. Ja. Jamen, jeg skal også lige spørge, er der noget fra Exxon, det fortryder sig? Trine, du var måske lidt inde på det med den trækkerne, den lille halvtrækkerne. Jeg, jeg fortrød det ikke. Jeg fortrød det, jeg havde gjort det, tror jeg. Ja. Hvorfor? Fordi jeg skal ikke lige og knalle med dig, Carl. Ellers flot mennesker begge to. <laughs> vi er jo venner. Venner, vi deler. <laughs> Hold nu op, Pia. <laughs> <laughs> Sille vil bare gerne have træet med, altså. <laughs> ikke altså, det. Okay. Jamen, øh, altså, der er ikke noget rigtigt. Du fortryder ikke så meget. Hvad med dig, Sille? Heller ingenting. Øh, jeg fortryder måske, at øh, jeg ikke lukkede den lidt hurtigere og bare skulle være helt mig selv mm -hmm. med Lukas. Ja. Mm. Ellers fortryder jeg ikke noget. Nej, ingenting. Hvad med dig, Julika? Oliver? Are we, are we out there? Nej, <laughs> altså jeg vil ikke sige, jeg fortryder jo ikke, Oliver. Øh, det er jo lidt ærgerligt, at... Altså, det er jo ikke så fedt, at øh, hele verden skal være med til at se noget, der ligesom ikke fungerer vel. Men det var en fed tid, vi havde derinde sammen, og han var jo med til at gøre mit ophold specielt, kan man sige, selvom det ikke var det, jeg kom for, så jeg fortryder ikke noget. Mm -hmm. Man lærer af sine fejl. Ja, så, du, øh, så der er heller ikke noget for X and the Peace ud udover det. Altså, der er ingenting, du fortryder. Nej, jeg har fået en masse skønne venner og veninder. Der er ikke noget at fortræde der. Ja, ja. Så den sidste, lige inden vi går videre til selve dilemmaerne. Hvordan går det så med kærligheden nu? Af helvedes til. Ja. Ja, der skal ikke noget komme. Så. Nej. Der er ingenting? Nej. så måske skal du jo ud til de skuterbanden der, og lige spørge Nej, <laughs> Det kunne da godt være. Ej, høj. Okay, ja, det, det er bare et forslag. Det kunne du godt ej, være, du lige siger. nej. Jeg kan godt lide at bare... Rundt. Så der er bare... Øh, øh, vi kører bare, vi flyver rundt. Er det, det? Er det bare, det, i I eller hvad? Ja. ja. Er nogen, der dater mere end andre? Hvem er det? Altså Jules og Trines, i de Det gør dater. du slet ikke? Nej, det gør jeg mig slet ikke i. Hvorfor dater du ikke? Jeg gider ikke. Jeg gider simpelthen ikke at bruge min tid på sådan noget pjat. At som tør, at date? Det ikke. Jamen, jeg, jeg, jo. Er du fordi, du er bange for, at vi sover? Nej, det er jeg ikke. Jeg er bange for at sove dem. <laughs> og med det sagt, så skal vi videre til dilemmaerne. Mit navn Jeppe og du lytter til Markus og reality-panelet. Nå, nu skal I høre. Madonna skabte for nylig stor debat om plastikirurgi, efter hun skulle præsentere et nummer til Grammys. Mange mennesker mente, at Madonna var ugen, uigenkendelig efter de mange plastikoperationer, hun har fået. Det har skabt debat om, hvorvidt det er sundt og en god idé at få plastikoperationer. Og det har sat gang i en anden debat også, om hvor grænsen går for at se ung ud. Madonna er altså 64 år. Øh, har I set billedet med Madonna? Nej. Okay, det er lidt et problem. <laughs> øh, men hun er sådan helt svulden op i ansigtet. Og så, hun ligner bare overhovedet ikke sig selv. Er ligesom Janiré, hun er fandme også meget i hovedet. Det kan man sige, måske. Altså, den, den, man kan godt lave den uh, reference ja. der. Men så spørgsmålet er bare sådan der, er man gået for langt med plastikkirurgi, hvis man altså, som 64-årig virkelig gerne vil se så ung ud? Hvad synes I der? Jeg yeah. synes, det er smag og behag, altså folk skal gøre det, de har lyst til, og hvis de har lyst til at øh, ja, få sprøjtet ting i hovedet, fordi de føler, at det gør dem pænere, så skal de gøre det. Mm. Altså, øh, hvis det gør dem glade, så kan jeg ikke se, hvorfor de ikke skulle have lov til det. Nej, så, der er ikke en, så det, offentligheden skal ikke dømme, øh, hvordan andre skal se ud? Altså for, Heller ikke, hvis det er Madonna? Offentligheden vil jo altid have en holdning til, hvordan folk ser ud, mm. om det er Madonna eller ej. Madonna har bare lidt flere, der kigger på hende. Mm. Hvad med dig, Silja? Jeg synes også du? bare, at folk de skal gøre, hvad de har lyst til. Og jeg synes, det er lige meget, hvor gammel man er. Men man skal også gøre det altså, med måde. Det må ikke tage mm. overhånd. Sådan. Det må ikke tage overhånd. Trine, hvad tænker du? Nej, og det kan nemlig hurtigt tage overhånd, fordi mere vil have mere. Altså, sådan er det jo mm. med alt, føler jeg. Æm, og det er ikke sikkert, at hun selv kan se det med. Altså, det er jo det, man kan ja. måske godt blive blind. Ja, for jeg, hvordan... jeg tænker, hun måske er blevet lidt blind på det. og Hvor gammel siger du? Hun er 64? Ja. Ja, altså... Så er det måske meget normalt at begynde at få lidt rynker, men hvis man slet ikke kan tage det, så... Det er jo det. Man har også set andre eksempler. Øh, hende fra Friends. Nu kan jeg ikke huske, hvad hun hedder. Kan jeg huske det? Øh, er det Courtney Cox? noget Nå, men hun har også fået lavet vildt meget Botox og sådan noget. Og det er bare blevet sådan lidt en trend for, at, øh, at man ligesom øh, skal se yngre ud, måske. Mit spørgsmål altså mere, det er, får I lavet noget? Ja. Ja? ja. Jeg har fået lavet noget Fillers og Botox. Phyllis og Botox, Trine, Sille? Jeg lavet mine bryster. Bryster? Jeg har også føler. Også fællers. Så spørger jeg jo bare, altså kunne I godt finde på at blive ved med det? Ja, men kun for vedligeholdelse. Altså sådan, det skulle ikke være, fordi det skulle være overdrevet. Og jeg føler også, hvis jeg en dag får børn, eller mm. børnebørn, det kan også, jeg selvfølgelig også få børn, men så vil gerne have, at de kan se nogle udtryk i mit ansigt. Øhm, så jeg vil ikke fjerne det hele. Nej. Altså sådan... Så det, du, du har nu, er det, du vil beholde. Jeg vil sige, lige nu får jeg lavet det, fordi jeg føler, at jeg ser ældre ud, end jeg er Øhm... Hvor gammel er du? Jeg er 25. Er du 25? Ja. Ej, er øhm. 25. jeg er du det på den måde? Jeg er da også 25. Ja, ja okay. jeg er jo er også uh, på samme alder. Okay, jeg har på et tidspunkt været til fest, så der bliver fandme gældet til at være 36. Det var altså en hak i selvtilliden. Ej, du ligner ikke en på 36. Nej, det er bare 36? En eller anden dum dyvet fra Valby, så jeg gik jeg sgu da for festen, man. Gik du for festen, så? Ja, jeg står og spiller beerpong, så kommer en år, så han over, og siger Er du ikke for gammel til det der? Så siger. Jeg. Undskyld, hvor gammel tror du er? På det tidspunkt var jeg 24. Hvor gammel tror du er? Øh, du ligner en på 36. Så tror jeg bare med min veninde under armen, siger, vi skrider herfra lige nu. Så bliver du bare pissed. Det var sgu da træt at få vide. Hvorfor sagde du ikke til ham så? Skal jeg sige? Fucking fuck jeg, blev... jeg blev da mega puff, også den her. Nej, jeg ser også gammel ud. Nej. Ja, altså... Jeg synes altså ikke, du ser ud som en på 36. Nå, det er ikke for. Måske 45, men ej. Nej, jeg driller, Trite. Det gør du altså ikke. No. At, uh, sige lidt. Vil du også fortsætte? Altså, vil du, uh, du, altså du, kun, du har jo kun, nu laver jeg også nogle anførselstegn, lavet bryster. Uh, kunne du finde på at lave noget andet, for at se ungdom, mere ungdommelig ud? Måske, jeg synes, jeg er meget flot, som jeg er. Det er du også måske. <laughs> måske? Nej, <Jamen. laughs> måske selvfølgelig. Jeg ved, jeg skal have lavet øh, øh, den her mellem min... Øh... Ja, det sagde jeg faktisk. Ja, fordi man, har, man får hovedpine. Hvad for en? Hvad er det, Hvad er det Bekymringsryngen, på? Bekymringsryngen. Bekymringsryngen. Oh, lidt mus. Ja, det fordi, så det er den rynke, der er i ikke. midten af ansigtet? Ja, har, det har jeg ikke rigtig dem der. Okay. Ja, og den, den kan godt blive så lidt permanent, hvis jeg ser meget sur ud i løbet af dagen. Så kan, kan det godt være sådan så lidt Ser du meget sur ud som... som livredder i løbet af dagen? Over? Ja, jeg kan godt være sur. Ja, okay. Og den... Ikke løbe, siger jeg så. <laughs> og, den, og den vil du gerne have lavet? Ja. Okay. Så jeg ikke har så meget hovedpine. Det tager din migræne, hvis du har det. Har du migræne? Æh, nej. Men det er for at forebygge Hva? det. Hva? Kan du ikke bare sige, at du synes, at den er træt? Den er fucking trans. Ja, altså, det er fordi, du den ser ikke god ud. Er det det? Nej, og jeg har fandt ud af, at det er meget slemt, når er på EX. Uh, ja, fordi ja, det du er fra... sammen med ejer ja. hele tiden. Ja, ja altså, du, jeg er pisse sur, man. Ja, okay, så, ja. Du, så du fandt bare ud af, at IX, det så mærkeligt ud, og nu vil du ja, bare lade den? Din... at den er der permanent hele tiden, så den tænker jeg, den skal fucking væk. Ja, så den vil du gerne have ja. lavet ja. også. Okay. Julika? Ja? Er det noget, du også gerne jeg, altså, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte hen. Jeg er jo øh, super perfektionistisk, så hvis du spørger mig, så kan jeg jo starte fra top, og så gå lidt af og så kan vi fikse lidt hister her. Men det er ikke noget, jeg har tænkt mig at gøre noget ud af, fordi jeg er jo ikke idiot. Eller madonna. Nej, men det er jo det, når I så bliver ældre, og vil I så fortsætte med det her? Nej, altså, det det. jeg vil rigtig jeg vil gerne, gerne se, se så naturligt ud som muligt, øh, men, men bare lige med lidt hjælp. Sådan. Så du ved, jeg har fået lavet læber, men jeg vil gerne have, at de skal se naturligt ud. Altså, skal ikke ligne sådan en... Nu Du skal ikke ligne en anden. Nej, og det kan man hurtigt komme til, for man stiger så hurtigt blind på det, og mere vil have mere. Så det altså, går meget op i, det skal holdes ved lige, men det kan hurtigt, man kan hurtigt blive blind på det. Jamen, det er det. Altså, også, når man kommer op i alderen, så er det næsten umuligt ikke at få det... Altså, så vil, man vil se alderen, der kommer, nærmest uanset hvad. Men i vil ikke and, andet end de ting, jeg nævnte vil I ikke ændre for at se mere ungdomlig ud, når jeg bliver ældre. Altså, nu skal jeg også være helt ærlig. Jo. Altså, jeg har taget meget sol og sådan noget, så jeg jeg ved da også, når jeg en dag har fået børn og sådan noget, hvis jeg en dag skal have børn, så skal mm. jeg også have lavet mit bryster igen. Ja. Og så skal jeg da også lige, du ved, jeg gider da ikke have sådan nogle, nogle rynker og sådan noget. Det gider jeg da ikke. Okay, så du, vil, du, altså, du laver bare mere efter, du har fået børn og blevet ældre? Det, tænker ja, jeg vil da ja? gerne, gerne se godt ud for min mand. Mm. Jeg tænker, og... man tager det til den tid. Altså, vi, vi vil gerne holde os så smukke og unge så længe som muligt, men det skal jo bare ikke til overhånden. Nej. Og du tænker det samme, Trine? Du står derhenne. Ja, yeah, altså nu er det jo en mulighed, kan man sige, men det, man skal bare passe på, fordi mere vil have mere, og man stiger så blind på det. Det er det. Og tænk, yeah. hvis, du dag, øh, men tænk hvis du en dag som, som 50-årig får at vide, at du ligner en på 6.30. Ja, det kunne være fedt, jo. Det er det. Så kan du være glad. Jamen, øh, lad os bare gå videre til næste dilemma. Vi er Sjøsne og Mika. Og du lytter til Markus og Reality overfor. Du må godt snakke, Sille. Det er fordi, Sille hun laver sådan en helt stille... Godt. Skal det her? <laughs> ja, altså. <laughs> <for fuld>, <laughs> <laughs> skal vi se det Skal det er Skal vi det der? Skal vi nu Skal vi se det der? Skal det Skal vi se det der? Skal det der? Skal vi det der? Skal Skal det det Skal vi se det der? Skal det de gjorde Putin i hans årlige tale til folket, og næsten øh, altså dagen for invasionen af Ukraine. En suspendering af aftalen betyder, at der ikke er en begrænsning længere for, hvor mange atombomber Rusland må have. Okay? okay. Så spørgsmålet er, frygter I atomkrig, eller en eskalering, altså i krigen i Ukraine, og den kan komme til Danmark? Ja, yeah. Nu bliver der taos, Nu bliver det kraftet med søøst. Nu, nu bliver det søst. Men lad vi starter med Sille. Du, er, du, uh, du virker som en seriøs person. Kom så. Altså. Jeg er faktisk ikke. Øh... Altså, jeg, ved, altså, jeg ved godt, der er krig og sådan noget der i Ukraine. Mm. Øhm, og jeg ved da også, at. Ja, ham der, Puntan, eller hvad han hedder. Ja, Putin. <laughs> Putin. Ja. Altså, jeg ved ikke noget om ham. Altså, jeg, jeg har ikke sat mig ind i det. Altså, Jeg vil ikke læse for meget om det, for jeg bliver bange. Hvem tror du, Putin er? Han må være minister, eller sådan noget. Mm. Mit endelige bud er minister, eller sådan noget. Minister. Minister. Mm. For Rusland. Er en præsident? Ja præsident, eller hvad? Mm. Jeg, jeg ved det ikke. Nej, nej men det er meget godt bud, ja. Ja. Øh, hvad tænker I så? Er I bange for den her krig? Jeg vil sige, jeg tænker faktisk ikke så meget over det mere. Jeg prøver også lidt at undgå det. Øh, lige da det kom frem, og man kunne mærke meget til det, der tænker jeg, shit mand, om 14 dage så er vi bare væk. Så er der kommet en atombom. Men vi er her også stadig. Ja, så nu frygter du slet ikke. Nej. Men nu har han jo brugt den her aftale, som der var mellem USA og øh, hvad hedder det, Rusland. Og hvad vil det sige, at han har brugt den? Eller ikke brugt den, han har suspenderet den. Så, så? kan han ikke bruge det. Det betyder, der? at nu kan han lave så mange atombomber som muligt. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja, det er sindssygt. Så han kunne bombe hele verden, hvis han ville det. Men hvad fik han ud af det? <laughs> ja, han har <laughs> ja. ikke gjort det nu. Nej. Julika, hvad ja. tænker du så? Altså, hvad er hvad du bange jeg... for, at, at vi pludselig i her i Danmark kender med, at... At der bliver bombet rundt omkring. Og... Jeg tror, at øh, Danmark er et af de sidste lande, der skal være bange for at blive bombet, hvis det nu endelig skulle være. Så jeg føler mig egentlig rimelig tryg, men man kan aldrig være sikker med sådan en som Putin, Altså, han er jo syg i pæren. Mm. Men du er ikke bange for det? Nej, jeg er ikke bange for det. Det er ikke noget, jeg tænker over øh, til dagligt, hvis det, du spørger dem. Ja, det gør du slet ikke. Nej. Og det, ingen er jer gør det. Ja. Jamen, det har stået på ret længe. Ja, næste år. Et år, år ja. Ja. Ja. For jeg ved, at vi flager det for det i, i Niborg. Ja Jamen, så ved du da lidt om det. Jamen, jeg ved da også noget om det, men jeg, er ikke så jeg, jeg kan ikke så godt lige læse om sådan noget. Hvorfor? Fordi jeg bliver oprigtigt bange, sådan. Når du bliver faktisk ja, jeg bange. Jeg får sådan lidt angst. Ja, for, altså fordi det skulle komme hertil eller hvad? Ja. Ja. Ligesom der var dem, de der mursten der blev kastet på motorvejen og sådan noget, der jeg kørte sgu ikke motorvej i lang tid. Er det rigtigt? Ja. Nå okay, så du du kan godt huske. Det. Ja, ja, ja, så du bliver faktisk bange af de der ting du læser. Ja, om. altså det kan godt det... det kan godt trick min hverdag. Så derfor læser jeg faktisk ikke om det. Okay. Du ja. læser slet ikke nyheder, så? Jo, jo, jeg læser nyheder, men hvis det begynder at være sådan... Du ved... Okay, du kan ikke dybere ind i nyhederne? Nej, nej, nej. Okay. Jamen, så skal jeg så spørge fordi, at, som du selv siger, det har nemlig stået på et år nu, mm. næsten, Sille, og øh, det, træk, altså, det trækker mere og mere op til, at Rusland taber den her krig. Så og de vestlige lande, kan jeg fortælle jer, er begyndt, Og det er jo Danmark og alle dem, der dem, som vi kender. Øh, de vestlige lande sender tanks og våben og alt ned til Ukraine, som viser, at vi støtter dem. Øh, og som sagt, så er Rusland ved at tabe, så der er nogen, der er bange for, at hvis de taber den her krig, så er det Rusland, siger jeg. Tror, jeg var på en rød knap. Ikke? Ej, fuck, mand. Ja. Jeg står her og bliver helt bange. <laughs> ja, men Så spørgsmålet til jer det er også, at, skal vi måske trække lidt igen med vores hjælp til Ukraine? Nej, jeg tror ikke, det gør en forskel. Nej. Nej. Fordi altså, hvis vi ikke hjælper, så er der jo bare nogle andre, der stadig gør. Hvis Rusland taber dem, så taber de. Det er rigtigt. Der er, der er nok rejser. Vi er bare hjælpe, hvor vi kan, tror jeg. Ja, så du vil bare være stå sammen med de andre lande, og så sige, okay, vi hjælper Ukraine. Ja. Yeah. Ja, selvom det kan eskalere. Yeah. Ja, men det kan det jo alligevel. Det er rigtigt. Jamen, Silie, så kan jeg også spørge dig, hvad, hvis der kom krig, hvad vil du så gøre? Så har der en bunker i Nyborg. Jeg ved, hvor er. Er det rigtigt? Ja, det er faktisk <laughs> rigtigt nok. Ja, og jeg har altid tænkt, dengang jeg var lille Så det er var bare dig ind i den bunker der? <laughs> den og den så kan bunker. jeg edder med, at for, så holder jeg bestand. <laughs> så hygger vi os derinde i den bunker, kan jeg nej øhm, Jeg har glemt, hvad du spurgte om. <laughs> ja. Har I været ude og pimpe lidt, inden I kom her eller hvad? Vi har bare været på arbejde. nej oh, jeg har haft en lang dag. Ja. Nej, okay. Det, ja. uh, med skuterbanden? Ja. Ja, ja, okay. Det kan også sige lidt. Men en bunker, eller så har jeg altid tænkt, at jeg vil gemme ham på mit toilet? ikke okay. Altså, hvis der kom krig til Danmark, så er ikke, fordi du kan bare vende på dit toilet indtil den stopper krigen. Måske det ja, er på, mor, hun kommer med madder ud, så kan jeg da godt overleve. <laughs> så du bliver bare på toilettet eller ja. altså. noget? Okay. Mor, jeg er <laughs> Trine, hvad, hvad tænker du at gøre? Åh, oh, det ved jeg ikke. Jeg har slet ikke lige noget overvej. Det har du nu. Øh, ja, til... jeg tror, jeg er meget svag, når det kommer til sådan noget. Så jeg vil nok bare kaste mig for løverne. Ja. Du ikke... giver så hurtigt ja. op. Ja, ja. <laughs> Men den, altså vil du bare give op og så bare fuck det. Yeah. Jeg, jeg går ud til roserne. Yeah. med hænderne op eller hvad. Jamen så, så kunne det siger, hold kæft, lægger og siger, hun kan da bare komme på vores hold. Nej. Nej, jeg tror du vil ryge i først. Ej, okay. Jamen så må det jo det. <laughs> Men du vil give op, mos. Ærligt. Ja, det tror jeg. er kæmpet til det sidste. Der er en der vil sætte ud sig ud på toilettet. Her... Det kommer med noget bedre. <laughs> men, ja, men, Hvad vil du gøre, Juleka? Det kommer da an på, hvordan det udspiller sig. Altså, hvis jeg kan hjælpe med noget, skal jeg da gøre det, og hvis ikke, så skal jeg da kæmpe mig i en eller anden bunker, kunne jeg forestille mig. Det er jo typisk noget. Så bliver man evakueret, bliver sat i en bunker, og så er der nogen, der skal ud, og altså, resten skal ud og kæmpe. Ikke? Og jeg, jeg vil jo kæmpe, fordi jeg har er spillet meget gett så jeg kan godt lige... Du har lykke. spillet meget gett Ja, det lød rimelig nøjertet, det. <laughs> Jeg, jeg vil ikke sige, at jeg har spillet GTA, da jeg var yngre. Så du kan okay. godt komme i krig. Så jeg kan sagtens plukke dem. Hvorfor er det, I står og hinanden knuckles, det er han, og Trine? Ja, det vil jeg også gerne vide, faktisk. <laughs> er det, det er der, det, der fordi, vi jeg... har lige aftalt, at jeg godt må komme ind på toilettet. <laughs> <laughs> okay. Ja. Så nu giver du ikke op. Nej. Vi tager jo med mig på toiletet. <laughs> det. <laughs> det. Og, vi drej, og vi har Karl med. Karl <laughs> Trille. Karl Sile. Og Sille. Og, og, trille, og jeg trille. jeg Trille kommer til at se Trille. Det dig du. Og så skubber banden. Ja. Det er altså også noget at holde. Det er plads til dig. Nej, jeg skal og og jeg skal af Du skal ud og like GTA. <laughs> ja. ja. Det er, er imponerende. Men uh, Sille, du er lidt bange for at den her krig måske kommer. Trine, du tænker ikke over det. Nej. Julika, ja det er ikke noget jeg tænker over til hverdag. dag altså. Jeg ikke. Så du tænker her i en gang imellem og så er det da Shit. klart. De holder dig vildt meget ude Julika, de bliver ved med at lave håndtegn og til og de trine. Det er fordi, jeg troede hun ville holde mig hånden lige pludselig tager jeg er fat i hendes hånd og så altså roligt nu. Det er simpelthen der sker alt vi, vi er trekløveren, der er ikke nogen der kan nakke os. Jeg kommer altså til at I tale til alt de ting I gør herinde så ikke lige så godt. Sikkert... stopper det nu. Nej, I mere end velkommen til at gøre. Jeg skal bare have en kontekst. Der er ikke nogen kontekst. Der er Nej, aldrig græ nu græder Trine. Ja. Hvorfor græder du, Ej, du? Er Det Er du okay bare, fordi det er så længe, som jeg har set det var I sidste uge. Ja, der græder jeg også. Græder du også? Hvorfor græder du? Det er, fordi jeg savner hende. Jeg tænkte på, at jeg savner sådan væsen som mig. Men du savner ikke Julka. Nej, hun ser jeg hele tiden. Hun boller bolligvis sådan af mig. Yeah. Ja, okay. Så I, så det er I holder mig udenfor. Ja, det, det er faktisk dig, der bliver holdt ud. Ja. Nå, nu skal vi høre. Skal vi ikke bare gå videre til den næste? Let's go. Mit navn er Patrick Weber, og du lytter til Markus og Reality Benin. Nu holder de mig ude for. <laughs> og der bliver altså grint godt igennem efter den Ej, her... Nej, jeg er chokt rigtigt. <laughs> Trine, har du knaldet med Patrick Weber? Nej, ja, jeg sgu ikke. Hvad er der så? Ikke noget. Trine? Nej. <laughs> <laughs> er... I altså, op. <laughs> Julie kan ligge under bordet nu og græder og, og grine. Hvad, hvad er det, der sker her, Pia? Hvor er Pia, det her er jo, der kommer til at tænke på bordet. Kom nu, fortæl vel. fortæl nu. Nej, vi har ikke noget. Hvad er det, der skal hvad? afsløres? Har du knaldet Patrick Weber eller hvad? Nej, det har jeg ikke. Vi har bare drukket lidt vin. Har du knaldet Patrick Weber? <lødelsen> Trine. Julika? Ja, jeg ja. har. Nej, har du knaldet med ham? Nej, det har jeg sgu ikke. Hvad er det så, der sker her? Det, det er en mærkelige... Altså, nu flyrer jeg, eller jeg, er du også ude på den her? Ved du ikke noget om det her? <lødelsen> nej. Silje, ved du noget om det her? <laughs> Jamen, øh, jeg ved ikke engang, hvem han er. Nej. Nej. Skal jeg virkelig gå videre, Trina? Du gider simpelthen ikke sige noget med det her. Nej. Hvorfor, hvorfor gider du ikke det? Fordi det gider jeg da, ikke. Skal jeg høre det fra, fra Patrick selv, når jeg inviterer mig ind? Ja, vi har drukket vin sammen. Det tror jeg ikke, er det, han fortæller. Jo. Er det det? Ja. Mm. Har, I, har I kun ses én gang? Ja. Okay. For det var en fucking dårlig vin, han valgte. Hvad var det for en vin? Så jo Yon Blanc. Mm. <laughs> Skal vi se, hvor lagt du kan køre dig derud, Trine? Nej, lad os gå videre. Det næste dilemma. Nej, Trine. Jo, vi kan godt gå videre, ja. hvis du ikke gider fortælle det, Trine. Tør kiks. Tør kiks, ja. Jeg troede faktisk, I kom her, og sagde nogle fede ting. Øv, Trine. Men vi kan også godt høre, hvem de andre kan det med. Det, det har vi ikke ved vi ikke alle sammen det. Altså, piger, er der vildt mange ting, der er sket her, som jeg ikke må få at vide, eller hvad? nej. nej. Altså, der er stille ikke sket noget. Julika. Du skal ikke, <laughs> ikke jo. med mig? Var det ikke noget med, at du havde et dilemma til os? Nej, det var noget? helt vildt. <laughs> oh my god. Nå, nu, nu, nu, nu skal jeg... Nej, øh. jeg, jeg er helt for baffled. Ja, det er bare, fordi vi er imponeret over de der mellemstykker, du har. Mm. Jeg synes bare, de er vildt fede. Det var bare sjovt, at I grinede ikke til andet. Det var lige Patrick Weber, der fik jeg til at døre at grine. Han er også skidesjov. Ja, ja. Ja, det er anderledes. Ja. Nu skal I høre, der har han uh, netop været en større ændring. I Roald Dales tekster, så tænker jeg, hvem med det? Ja. Er det rigtigt? Det er klassikere som Charlie og Chokoladefabrikken, og Jimmy og den store fersken, som han har skrevet. Det kommer af, at øh, der er blevet pålagt det, man kalder en sensitivity reading, øh, hvor gamle værker bliver læst igennem, og så er der ord, der bliver ændret i selve værket. Som, altså for eksempel Charlie og Chokoladefabrikken. Og... Øh, i Charlie Chokoladefabrikken bliver der ændret et ord for for eksempel den store dreng der, Augustus Gloop. Han øh, bliver kaldt i det gamle værk enormt tyk, men det må han ikke blive kaldt i den altså nu. Så nu er de bliver, kalder de ham bare enorm Og ja. umpallumpærerne um er ikke længere små mænd, men små personer. Nej, nu stopper det simpelthen. Ja, det er taget over. <laughs> Så nu, jamen nu I kommer vi jo ind på mine spørgsmål. Ja. Er det en god idé at lave de her sensitivity readings på gamle værker? jeg det er simpelthen forfærdeligt at høre på. Det hjælper at, at kalde ham enorm tyk eller at kalde ham enormt. Det er fuldstændig det samme. Ja. Ja, det, og det, det er desuden så... ligegyldigt. <laughs> så. Mm. Hvis man gerne må dengang, altså, hvad, hvad, er det, hvad er det der sker? Ja. Hvorfor må man ikke mm. sige det mere? Altså, jeg tror det er fordi der skal være lidt filter på for børnene, men de finder jo ud af det alligevel. Ja, men der er heller ikke altså, de nogen, kan for, der godt ser han er tyk. Ja, ja. ja. De finder De ændrer i hvert fald for de ord der kan virke stødende, af det de ændrer. Og det er det der har med det der sensitivity readings jeg gør, og det er mange andre værker der også bliver lagt på. Det er da fint nok, at de gør det på nye film, hvis de tænker, okay, fremadrettet, så skal vi måske ikke lige sige det mere, fordi at det er tidens, sådan gør man nu. Der er ikke nogen grund til at gå ind og lave om i noget, der har været sådan altid. Det er ligesom at lave om, at øh, så må det ikke hedde, øh, hvad hedder det, eller så må man ikke kalde det næreboller, eller hvad? Er altså ja, der var noget med nogle fødeboller ah, det på et tidspunkt. tidspunkt. Mm. Det simpelthen fordømt. Ja, det var fuldstændig, altså, kom over. Ja, er det pyros, I tænker på? Eller? Ja, det var det der med de der, ja, ja det er rigtigt. De dansede rundt som det var fuldstændig chok. Ja. Skal det være hvide flødesboldere nu, eller altså Jeg forstår ikke, altså bare fordi de er mørke, ja. så, så... Hvad med dig, Trine? Hvad tænker du om det her? Ja. <laughs> Jamen det, man bliver helt i taget, jo. Jamen ja. ja, jeg synes også, det er fjollet. Altså sådan... Jeg kan da godt forstå noget af det kan virke stødende, og noget af det giver måske også... Okay, Sille, man kan ikke? godt høre det i radio. Mm. Altså, du glemmer det hele yeah. tiden. Altså, du glemmer hele tiden, du er radioen. Sorry. Så visker du ind i mikrofonen. Så visker du ind i mikrofonen, Undskyld, Trine. <laughs> undskyld, Trine. <laughs> Trine, undskyld. Du fortsætter bare. Ja, altså, sådan, der er der nogle ord, der måske giver god mening. Nu var sådan noget som Lira, det blev jo også... Altså, det måtte man jo ikke kalde mig. Det er jo mange år siden og så videre. Men nu er det bare begyndt at være meget... Altså, hvad er det også, man kalder det en personkage, eller det hedder jo ikke en kagemand mere, eller er det en kageperson, eller hvad hedder det? Ja, det. Jeg Det er jo fuldstændig åndssvagt. Mm. Så jeg synes, det er blevet gået for langt med det her. Ja, det bliver sgu pakket for meget ind. Ja. Og det er en fjollet idé med sensitivity reading, eller det der med, hvor man går i gamle værker igennem. Og fuldstændig. Ja, ja. Det er fint nok at Det er lave fint at lave, lave nyt, når man laver det nye, at man så overvejer, ja, hvad der er rasseligt. Ja, lige præcis, men at gå ind og ændre på det gamle, det skal man ikke. Mm. Altså. Mm. Don't do that? Mm. Nej. Okay, jamen så spørger jeg bare, jer. bliver I stødt over nogle ord? Er der nogle ting, der kan støde jer? Ved for eksempel læse eller høre noget? Eller... Det kan også være nogen, der siger noget til jer. Nej. Du bliver ikke stødt over noget, Julia. Nej, altså ikke med mindre de decideret står og sviner mig til. Ja, ellers Men... bliver du ikke stødt. Nej. <laughs> altså, det kommer an på, hvordan de siger det. Hvis de siger et eller andet grimt til mig med et smil, så ved jeg jo godt, det bliver sjovt sted mig overhovedet, ikke? Nej. Ja, okay. Sille? Nej, jeg tager det heller ikke så tungt. Altså, jeg, jeg, jeg tror, at den der er sådan, for eksempel på Instagram, der har fået flest grimme beskeder, og det... Hvorfor har du fået grimme beskeder? Jeg tror bare ikke, folk kan, kan lide, at jeg har været så ærlig måske. Øhm, og der er folk måske skrevet nogle grimme ting, hvor jeg sådan, hvor jeg bare sådan ærligt talt for dig liv, mand. Vi ved jo alle sammen, hvad Trine bliver støttet af. Det ved vi jo allerede, som, allerede nu. Patrick Weber, eller hvad? Nej, man skal ikke kalde en 36-årig. Det bliver du støttet Det bliver du jo ja, ja. støttet Din alder bliver du faktisk støttet af, hvis der er nogen, der påpeger den. Ja, men øh, så efter jeg blev kaldt 36, så ved jeg ikke, hvad der skete. Men så tror jeg, så jeg ser yngre ud nu. Fordi nu skyder folk mig til at være mellem 21 og 24. Tror du ikke ham, det han prøvede at lave det dårligste score i blik på dig? Ine? Det ved jeg ikke. Jeg kom, til, jeg kom faktisk til ned igen. Og så siger han... Det er sgu da dig, der er pisse sur, så siger jeg, og, det har, og det, har, det har været et år efter, eller sådan noget. Så siger jeg, ja, du skal sgu da ikke stå og sige og ligne en på 36. Hvad fuck, ligner du ikke selv? Ja. Så er han sådan her, jeg er faktisk også blevet pænere siden sidst. Så jeg sådan, jeg gider ikke snakke med dig. Han kan jo heller ikke komme tilbage. Fuck, det mand. Du er også blevet pænere men hvis folk gænder mig til at være 21 nu, så... Så hopper jeg jo med på den, ikke? Jeg så, har lidt I, så har I jeg er lidt svær, en EM klar. <laughs> okay, H og hvad vil du skudde på, siger du? Must. 21? Ja, hvis jeg bliver skudde, så siger jeg, okay. Vil du jeg, gerne for, ligne ja. en på 21? Det meget er det skudde meget fedt. Det er bare sådan, okay. Ja, de, de er jo også jeg tror klar, selv, jeg vil, jeg vil blive lidt irriteret, hvis jeg blev skudt som en på 21. Jeg vil hellere være om 36. Nej, seriøst? Åh, mm -hmm. oh, det vil jeg fandme, ikke? Jeg har også et gammelt siden. er gammel. Jeg er faktisk ej. ikke skudt dig som 25 år. Hvad har du skudt mig for? Jeg er 23. Jeg har du skudt mig som 23? Ja. Du har meget sådan en babyface. Nej, jeg har da ej. Du ser meget sød ud. Jeg har da ikke babyface. Ja, det synes jeg. Det må du ikke have. Han har lige sagt, at han ikke vil have, at du siger sådan noget til ham. Så stopper jeg. Nu. Ja. Jeg er så tæt på at forlade den her film. Okay, vi kan bare købe det. <laughs> ja, ja. Jeg er så tæt på at Kom findes, tilbage med et år. Skal den kæmpe Skindkender jeg stadigvæk. Jeg du ser hellere ud. Ja, vi ser meget, ser, meget hellere ud. Så skal meget Nå, okay. Så skal jeg lige spørge, prøv her, øh, Hvor går grænsen så, hvis man, I skulle vælge nogle af de her ord? For eksempel øh, neabold eller de her gamle ting. Øh, hvor går grænsen for, at det skal man altså lige fjerne fra de gamle værker? Altså, hvor er der en grænse for det? Eller skal vi bare lade det helt være, som det var blevet skrevet dengang? Jeg synes, bare det hele ja, det synes jeg også. Ja. lad det hele være. Ja. Og så er det nye, kan man skrive. Selvom, at selvom unge mennesker øh, nu stadig læser de gamle værker, jo, så skal man ikke ændre noget i det. Altså, man må heller ikke ryge på fjernsyn mere. Skal man så også gå ud og klippe, klippe alle de scener hvor de står og ryger? Det er jo en del af historien. Det er jo sådan, det har været. Det måtte man gerne engang. Det må man ja. ikke mere. Det er bare sådan. Der var hun klog. Altså, det var en virkelig god... Øh... Tak, Mus. Ja, virkelig godt. Hej. High five. <laughs> Fuck, det er dårligt, det der. Jeg siger high five, og så laver hun en knuckle. Hvad <laughs> fuck? Yeah. Okay. Knuckle, så laver du en high five. For en snegle. For et snegle? Det er aldrig med en snegle. Det er lige meget, ikke? Det kan man ikke se. Det er super... Jamen, det er også podcasting. <laughs> super dumt. <laughs> så spørger jeg til sidst. Bruger I nogen stødende ord? Er der nogle gange, hvor I fanger jer selv og siger... Jeg, kan jeg sige det her? Eller var det dumt af mig at jeg sige det her? Ja, så går den i gang, hva'? Altså, i forhold til de der ord? Det kan være alt. Kom, har, har du kommet til at være sådan der? Det var dumt sagt af mig, det kan jeg ikke rigtig sige. Eller har du tænkt dig, tænkt over det kan jeg ikke sige? Jeg tror kun, det er, hvis folk påpeger det, jeg vil tænke over det. Eller siger du bare, hvad der falder ind? Ja, altså, du ved, man overvejer det Jamen Ja, men hvad er det, du? hvilke ord overvejer du så? Om, for eksempel, hvis nogen siger spanioler, så retter jeg dem også. Det også ja. Det hedder det jo ikke mere. Ej. Og det er jo fjollet fordi hvorfor må det ikke hedde spanioler? Det forstås slet ikke. Hvad hedder i. det så? Spanier. Bare en Spanien. Spanien. Ja. Det ved ikke. Det ved slet ikke man kalder det spanioler. Jeg stod bare lige, jeg tænkte, hvor er jeg, ikke, det? Det var bare Ej, Jeg tror du, jeg troede vi Spanien. snakkede om gaujola. <laughs> <laughs> Nej, men jeg tror at det er fordi altså, fordi jeg er selv lidt spansk, hvilket øh, ikke overhovedet ligner mig, men øh, der, jeg blev faktisk også lidt irriteret den gang. Har du lidt røde gener? Røde gener? Hvad er det? Der er en røde gener i dit. Det er, fordi han rød slips på mus. Nu bliver du forvirret. Ja, ikke... det var rød øjenbryn. <laughs> Jeg har da ikke røde øjenbryn. Nej, det er, er lidt orange, ikke? Jeg synes, I er lidt tavlige imod ham nu. Jeg har slet ikke sagt jeg kan tage det. Jeg kan tage det. Sig det. Han blev ikke stødt. Der støt, så er jeg ikke noget at være rødhåret. I lugter af pis. Nej, det gør det da ikke. Det var et stødende ord. Undskyld. Det var jo ikke ordet. Det var bare hele sætningen med at ja. du synes rødhåret lugter af pis. Det der har min familie altid sagt. Ej, Nej, det, det, er de ikke. Ja, det er stødende. Ja, det er stødende. Det skal du stoppe med at sige. Jamen, så er det det, så vi skal... Vi holder du... bare kæft nu. Så du nedkører bare af rødhåret. Jeg finder i hvert fald aldrig en rødhåret kæreste. Nej, de det... lugter bedst. De kommer ikke inden for det. Ej, Men det næ, er stødende. Altså. Det er du altså ikke, Sigrid. No. Jeg synes, rødhåret er søde. Ja, ikke Markus? Tag det selv. H hvad? Hun står og fløter med Han er ikke rødhåret for helvede. <laughs> hun står og siger til dig, at du har lidt rødt i dig, og så bagefter siger hun, at jeg kan godt lide rødhåret, til de søde. <laughs> <laughs> Mærkelig måde at fløte på, Trina. <laughs> der er det, ikke det er fløjet fuldstændig over mig ja. i hvert fald. Det er godt, ligner, øh, er 12. Med. Julika, er der nogle ord, du tænker... At... <hør> er der nogle gange nogle ord, du har lyst til at bruge, men du ikke rigtig kan bruge? Fordi... Nej, altså det er mere, når jeg skal... Altså for eksempel, hvis jeg skal sige noget med en... Se, allerede nu ved jeg ikke lige, hvad jeg skal kalde det. En mærkperson. person. Mm -hmm. Der går jeg lidt i baglås, for jeg ved ikke rigtigt, hvad man... Jeg ved godt, man ikke må kalde det en næer. Men altså, sådan, hvad, hvad er det rigtige at sige? Hvad er ikke sådan... Der ved jeg ikke lige, hvad jeg, skal, hvad jeg skal sige, hvis jeg skal bruge det ord, men det er jo ikke... Jeg, jeg tror sagtens, at man kan sige mørk, mørk ja. mørk hud. det er sådan... Der skal, lige, der skal jeg lige ind og vende, inden jeg siger noget, så jeg ikke jeg siger noget forkert. for jeg ved godt, at det siger man ikke mere. Du mm. kan sige eksotisk. Ja, anden etnisk. Nej, And, ja, der er forskel på at være eksotisk og være mm. helt... Mørk. Ja. Det er da også eksotisk. Om man godt sige sort, den, ja, det, det, må det, det må man er. heller ikke. Nej. Det er sige mørk. Ja, det er jo det. Mm. Jeg føler jo ikke der er noget galt i at sige sort jo, men det må man jo ikke. Så jeg skal lige ind og tænke over hvad jeg kan kalde det. <laughs> ja. Så går du faktisk bare udenom altid. Ja, det siger, det siger jeg faktisk bare slet ikke. <laughs> så du siger faktisk bare ikke noget. Nej, jeg prøver faktisk bare at lade være med at sige noget så. Ja, ingen, øh, så absolut intet. Ja. Sille, jeg, jeg har på fornemmelsen du er en der bare siger som du selv siger, du har fået nogle beskeder i indbakken, fordi du skæer lidt for ærlig. Siger du bare ting Ja. Ja. Jeg, jeg hører også for det nogle gange, men så siger jeg, at det beklager ja. du vil ikke undskylde til rødhåret. røde hårde? Jo, jeg sagde det undskyld med det samme. Okay. <laughs> til Markus, det Undskyld røde rød hårde. hårde, mennesker. <laughs> ja. I er sikkert søde nok. <laughs> Altså, jeg har lyst til at give dig et skovl, og så, så graver det bare videre. Skal vi ja, men faktisk jeg sige, hvor, siger, du ondt, siger du alt det der til <laughs> Jeg glæder mig vildt meget til den der gossip rundt det snart. Altså, kæft, det virker, som om helt vildt. Jeg skal ikke følge med dem her hjem. Nej. <laughs> skal vi skal samme trummelse. Ja. <laughs> <Is. laughs> Nå, men skal vi ikke til det sidste dilemma der? Ja. Mit navn er Esbjørn Nielsen, og du lytter til Markus og Mialt-panelet. Sjovt, hvordan I ikke griner ved de andre, ikke? Er det ikke lidt underligt? Jo. <laughs> jeg synes, der er helt andet underligt ved det Ja, altså, det, uh... det er bare sjovt, at Jeg skal nok finde ud af det. Altså, det er, sådan, det, det, er noget noget, noget af det? Vil du ikke hellere bare sige det først? Der er ikke noget at sige. Nej, de har faktisk bare drukket vin. Hej, ja. bare drukket ja. vin. Og vi er siddet og det, det var så brugsen. hyggeligt. Det er ikke engang løgn. Du kaster ja. altid mig under bussen. Og så sidder du her og tager I, i forsvaret. Jeg, jeg forstår det heller ikke. Jeg, forstår ej, det ikke. jeg trækker Også det i land ikke. igen. Jeg vil ikke sige noget, faktisk. <laughs> Trine, jeg har dog. aldrig nævnt nogen navn. Jeg siger bare, Weber er søde, og er bare, at i bare sød, og de bare drukket vin, det er bare ja. det. Men det. Det synes jeg, jeg bare ikke var så ikke julik, der nævnt nogen navn. Det var den radio der. Ja. Altså, den, der lige, den er spillet eller? Ja, det var, det var ikke julik, der nævnt. Nej. nej, nej, slet ikke. Jeg nej, faktisk Jeg vil og bare grine. gerne vide, hvorfor det er så sjovt, at Julika har hun lagde sig ned og begyndte at græde grine. Nej, det gjorde jeg da ikke. Jeg skulle samle mine sko op. Jeg med spindmisknapper og sådan. noget. <laughs> Jeg kan mærke på Trine, at hun gider virkelig ikke sange om det her. Så lad os bare komme videre til det sidste dilemma her. Er I klar? Ja. <laughs> Godt, Trine. Nu skal I høre. Uh, Robert Hansen og Nønne Larsens retssag skulle rigtig være startet i tirsdags. Det er Robert, der står anklaget for at udøve vold mod Nønne. Og hvis han bliver dømt skyldig i alle anklager, kan han risikere uh, en længere fængselsstraf. Nu er retssagens processen så udskydt endnu mere på ubestemt uh, tid. Bekker har udtalt sig, at det er psykisk hårdt, at retssagen ikke har, ligesom, er blevet afgjort. Og de har svært ved at sove på grund af alt det her. Så spørgsmålet til jer, det er, hvordan skal Robert og Nynne forholde sig til, at det, det nu tager endnu længere tid, før de får en afgørelse? Og har I nogen gode råd til, hvordan de stadig kan have en tilværelse, uden det ødelægger søvnen for dem? Jeg tror, det er, altså jeg tror, det må være hårdt at stå i sådan en uh, situation. Mm. Uh, så jeg ville det også. Altså, jeg, jeg tror ikke jeg vil kunne. Jeg, tror, jeg synes de synes nynner er klare det. Klaret det jo. Det er godt. Mm. Har I fuldt ære, altså sagen her? Ja. Yeah. I ved lidt om den? Lidt. Ikke ja, så meget. Lidt. Nej. Hvad hvis det var dig Julika? Hvad hvad hvad hvordan vil du håndtere det? At det stadig er meget og. Altså og hvis jeg var nynne noget? eller hvad? Ja. Yeah. Jamen altså, jeg overtænker meget sådan generelt, så jeg tror, jeg vil have det på samme måde. Jeg vil prøve at altså, nyde min tilværelse, som den var nu. Nu kan man sige, at det er ikke så meget, der står på spil for Nynne. Det er ikke hende, der risikerer at komme ind, kan man sige. Men det er jo stadig ubehageligt, at hun ikke ved, hvordan det ender. Mm. Det vil nok være lidt værd for Robert, tænker jeg, fordi at han ikke ved, om han skal ind og side, eller han går fri. Mm. Nej, han går virkelig i en uvissel. Men det uvisel. gør Nynne jo også, ja. fordi hun... Ja. Jeg tænker godt, at jeg ved, hvad hun gerne vil have. Ja. Mm. Er der, har du nogen gode råd til, hvordan, hvordan, hvordan, hvordan kunne man måske klare sig igennem det? Og Jeg tænker, at de kan jo ikke gøre noget ved det alligevel. Så det er jo bare sådan noget at øh, nyde den tid, altså den tid man er i nu. Og så, når det kommer, så kommer det. Mm. De, kan ikke, de kan ikke gøre noget alligevel, før, ja. før rettagen kommer. Trine? N nej, altså det er jo bare noget med at tage en dag af gangen. Og det der er da super irriterende, bliver udskudt nu. Ja. Øhm, <clears throat> men man må jo bare prøve at se altså, lyst på det, og så bare nyde det, man er i nu. Altså... Mm. Ved jeg jo også for eksempel, at hun har jo en ny kæreste. Så jeg tænker også, at det måske hjælper lidt på det. At han hjælper garanteret hende helt vildt meget. Ja, jeg tror ja. han støtter mm -hmm. det ja, tror jeg også. Mm. Men jeg ja, der er jo ikke rigtig så meget at gøre ved det. Altså, det er da super irritant, at det går ud over søvnen. Men det ved jeg ikke, hvad man kan gøre ved. Nej. Jamen, øh, så spørger jeg øh, jer ja, personligt. Øh, har I oplevet at være i et voldeligt forhold? Eller har I en tendens til at blive en aggressiv, hvis I er frustreret. <coughs> så kigger I begge to på mig. <laughs> Jamen, altså, skal jeg vælge en at starte med, eller hvad? Altså, jeg har været i, i et psykisk øh, voldeligt forhold. Ja. Han nåede aldrig sådan rigtigt at, at gå til mig en gang, har han, fordi han havde drukket for meget. Øhm, og det ved jeg ikke rigtigt, om jeg tog til mig. Det gjorde jeg generelt ikke med det forhold, fordi jeg var fuldstændig blind. Jeg var ikke så gammel. Øhm, men nu kan jeg da godt se på den anden side, at det var da overhovedet ikke i orden, han gjorde. Og der kom ud på den anden side af det forhold, øh, altså, kiggede jeg jo ind, og jeg tænkte, hvad fanden har jeg lavet? Altså, mm. bare skyklapper på hele det der forhold, ikke? Øh, Og det var jo ikke rart at være i, men han har lært sindssygt meget af det. Mm. Men han tæskede dig ikke, eller hvad? Mm. Nej, ikke engang. Altså, han skubbede lidt til mig. Men det var psykisk hårdt mm. at være i, fordi han mm. havde mig om lillefingrene, ikke? Og bare kunne sige hop, og så spurgte det var højt. Øh, og han ja. smed mod lejligheden, som han ville, og jeg kom krybende tilbage. Ikke? Mm. Så. Sille, dig? Jeg? jeg har også været i et lidt et, et turbulent forhold, men ja. Yeah. Yeah. Men du har også godt være lidt aggressiv selv, ikke? Ja. Yeah. Ja, kunne du selv godt være sådan, når du er fuld, eller du er frustreret? Eller sådan jeg noget? har jo sådan... slået min ekskast. Har du det? Ja. Yeah. Hvordan slået? Er sådan i ansigtet? ja. Yeah. Gav ham lige en knytnæv på siden. Er det rigtigt? Ja. Men i forsvar. Ja. Altså ikke fordi, at han nej. ville men. slå mig, men fordi, at det tog bare overhånd. Altså, ja. Nå, så du kunne faktisk også være blevet anmeldt? Ja, men det ville han aldrig gøre. Nej, nej. Men du kunne? Ja, det kunne jeg sagtens. Ja, okay. Var det hårdt? Og gav du bare en kæmpe en campaign? Jamen, øh, jeg, jeg kan ikke engang huske det Jeg tror, han får skubbet lidt til mig, og så tænker jeg bare, Skubbe ham, og så prøvede jeg bare at slå ham. Ja. Okay. Hvad med dig, Julia? Hvad, Altså, hvad var spørgsmålet? Har du oplevet at være i et voldeligt forhold, eller bliver du nogensinde øh, sådan aggressiv, når du er frustreret? Jeg ved ikke, om jeg bliver aggressiv, men jeg kan godt blive sådan... Altså, nu har jeg været i et forhold i, øh, i fem år. Mm. Øh, fra jeg var 16, til jeg var, jeg ved... Hvorfor, I 22. Hold dig op. en regning, du Nej, lige blev der. Det var har svært, jeg har været op siden kl. fire. Ja. Jeg har lige tænkt på. <laughs> har du været i et forhold så mange år? Jeg har været i et for, ja. Fem, fem år cirka, ikke? Fy Fier, fiert, halvt, fem år. Ja. Så øh, der oplever man jo meget. Altså på sådan en tid, det var jo sådan en start som øh, ungdomskærester og flytte sammen og... Og, og nogle gange så vokser man lidt fra hinanden, men prøver stadig at forstå hinanden. Og det kan godt være vildt svært, øh, hvis, øh, hvis nu han ikke forstår, hvad det er, jeg siger til ham, og jeg bare rigtig gerne vil have, at han skal forstå, hvad det er, jeg prøver at sige til ham. Så jeg kan mærke, at jeg kom igennem et par perioder, hvor jeg virkelig sådan... Hvor jeg prøver at forklare ham noget, forklare, hvordan jeg havde det, og han forstod det bare ikke. Det var som om, at vi snakkede to forskellige sprog, vi gik helt forbi hinanden. Så det var måske også nærmere det der psykiske... Ja, men det, det var ikke med vilje... Men Nej. det var bare sådan, at vi forstod bare ikke hinanden, og jeg prøvede bare at forklare det på min bedst mulige måde, at få ham til at fatte det, og han fattede det vidderligt bare ikke, og så svarede noget helt andet tilbage. Så jeg havde vidderligt bare lyst til at tage ham og ruske i ham, og være sådan, du forstår jo ikke, hvad jeg siger til dig. Så er jeg også lige kommet til at skubbe til ham, på et tidspunkt. Fordi du var frustreret? Ja, virkelig, for han forstod vidderligt ikke, hvad jeg sagde. Ja. Godt arbejde. Ja, tak. Det var ikke, det er noget, jeg har sådan super godt, stort af. Godt, du slog ham. <laughs> ja, det er Ej, godt. jeg slår ham ikke, jeg <laughs> hvad? Kan man, kan man slå, kan man få... Få hvad? Få hvad? Altså, hvis du slår en, kan du også få en tilbage. Nå, på den måde. Altså, ja, okay. det, er altså det er heller ikke i så, orden. Så ja. du slår ham, og så forventede du, at du skulle have en tilbage? Nej, nej, det gjorde jeg ikke. Men jeg, det er bare det at sige sådan, det er bare lige, sådan... Jeg vil bare gerne lige komme ud med, at... Kvinder, de skal heller ikke slå deres fyre, fordi så hvis de så får en tilbage, så er det altså... Ja, ja, så er, vi ja, så er det jo lige. Ja. Ah, det er okay. det, jeg mener. at Det der med, sådan, at det ikke er okay, at piger slår deres mænd... Hvordan skal jeg forklare det? Det, det, blev meget sådan, det er ikke okay, at mænd slår på kvinder. Og der, ja, det er det ikke, men det er jo heller ikke omvendt, at det er okay, at kvinder slår på mænd. Nej. Hmm. Det kan du godt forstå. Ja. <laughs> du det det blev lidt aggressiv. <laughs> Nej, men jeg skal faktisk være sikker på, altså at I forstod mig. det. Prøv at høre. Ja, men man skal ikke slå uanset hvad. Nej, Nej. overhovedet Vindlig. ikke. Det gør vi heller ikke. Don't. Jeg var 16. Ja, ja, stadigvæk. Don't hit. Nej. All Nå, nu skal vi til gossip-runden. Ej, og jeg har glædet mig så meget til, Ej, du at være I Nej, vent nu med glæde dig for mig. Nå, nu skal I høre. Der er jo en præmie på spil, og det er bare mig, der dommer. Sådan set. Så jeg finder ligesom ud af, øh, hvem der har vundet jer. Hvem der kommer med det bedste. Okay, har I forberedt noget? Overhovedet ikke. ikke Juli gør spurgt mig hele vejen hen. Jeg, kunne ikke, jeg, find, jeg kunne ikke finde på noget sejt at sige. Ja, Julie, kan jeg skal jeg starte om dig med selv? Så? Nej, nej ikke jeg har ikke noget fedt at sige. Okay, jeg, jeg, jeg giver dig en lille tænke Ja, tak. Videoen. Det har jeg lige brug for, man, Og der er masser at sige. Man kan sige om sig selv, man kan sige om andre. Alt er tilladt. Ja, tak. Sille, vi starter med dig. Ej, vi starter med trene. Nej, vi starter med treende. Nej, vi starter med Vi starter med dig. Hold nu op, vi starter med tre. Vi har også lige startet med mig. Okay, det er rigtigt. Du ja. sluttede, så det er trine, der starter. Ja. Jeg er også spændt. <laughs> Når du ved det slet ikke. Nej. Okay, jeg kaster mig lidt selv under bussen. Det må jeg godt. Ja, jeg kommer til at fucking dum. Det er fordi, hun var ven. Ja. Nej, det tror jeg, ikke gør. Det tror jeg, du gør. Mm, hvad Nå. så? Æ, for et par uger siden, der skulle jeg mødes med en fyr, og det lå ligesom mellem linjerne hvad vi skulle lave. ikke? Æ, vi og... skulle drikke vin, dig er med at på, Patrick Weber. <laughs> Nej. Nej. Det er ikke den fyr. Ja. Det er en anden en. I <laughs> Øh, og så ligger vi der og hikker, og det bliver varmt derfra, og, og lige en action skal ske, så siger han, det kan jeg sgu ikke det her. Du bliver nødt til at blive testet for chlamydia først. Og så er jeg sådan her, hvorfor? Øh, fordi du er et offentligt menneske, og jeg knalder åbenbart til højre og venstre, det ene og det andet. Og der tænker lytteren jo nok sådan, om så går det bare skride og knalde en anden. Men øh, hvad gør idioten her? Hun tager til lægen, og så får hun en chlamydia-test, og den var selvfølgelig negativ, og så kunne vi knælde. Så jeg mislader egentlig bare, at jeg er blevet sættet for <skræk> klaminier for at få noget på den dumme. Hvilket var super dumt, for jeg kunne gå ud og knalde en anden, hvis det var. Vældte du det tilbud, eller hvad? Hvad? Du vælter der dig i tilbud. Ja, det kunne ja, jeg godt. Jo, ja. Okay, men du kunne så godt lide den her fyr, at du alligevel valgte at gå ud. Nej, men var bare meget træk. Jamen, altså, det men må det... have været på en anden dag, et andet Ej. tidspunkt, eller hvad? Hvorfor for noget? Var det samme dag, du gik ud og fik en til klaminier? Nej, nej. Det var jo aften, jo. Ja, jeg dagen efter. Så, så, så, ventet, og... så tog jeg hjem og var seksuelt frustreret, jo. Altså, så måtte det jo selv, jeg var rundt i det. Så måtte jo tage til lægen dagen efter. Okay. Ja, ja det er dedikeret og lidt dum. Jeg synes altså ikke, du dum. Får, for, altså, ser dum ud hovedet på det her. Jamen, det er, det er meget dedikeret, ikke? Fordi jo, men det er jo også fanden. fandme meget pik ud i verden, jeg får få ikke? Så. Jamen, det der bare... Hvis du virkelig synes, han var fed, og han ville du gerne være sammen med, så synes jeg, bare det er men også super underligt ladet af ham kan jeg, så, altså, Det er jo super så, sagt. super jævnligt hvis han giver mig ikke nu, ikke? nu ah, og, og han ville godt have sagt det inden du kom ja. så for at du tager dig helt og man skal jo ikke på den måde skeme der på den måde men det er en helt anden snak ja det er faktisk støden at sige sådan noget sille <laughs> søstroligt at mærke mig det er jeg skal fortælle det her åh oh, nej måske skal jeg sige noget det bunker det banker skal jeg, jeg kan også sige den for jeg ved bare ja. hvad du vil sige skal vi sige det for dig nej I jeg skal kan godt tænke sådan det midtslager tror jeg min tolke eller hvad så kom en bedre sille Er du lige så spændt som mig? Ja, du er virkelig for spænding op nu, hvad så? Det skudder banden. <laughs> Hvem har lagt sit tygge om i her? Sille. Det er fandme godt. <laughs> øh, men øh, ja, jeg har noget. Øh, ja. Nu skal I høre. Øh, vi kommer hjem fra Exandert Beach. Ja. Øh, og øh, Lukas og jeg, vi sås ikke, men altså, vi var jo heller, vi havde heller ikke fået det helt afklaret. Så er øh, Lukas, han er på den her klub her, jeg tænker, det skal jeg fandme ikke have noget med, at gøre det her. Så der klokken den bliver halv fem, og tænker hold da kæft, nu skal jeg finde ud af, hvor, hvor jeg lige skal placere mig henne. Så jeg ser øh, AP og øh, Sejer. Så vi, øh, vi synes, at vi skal have en, øh, en trækhand lige, da vi kommer hjem fra X, ude på, hvad var en klub? Og vi på, Rumors. Rumors. Så mig, Sejer, AP, vi... Øh, vi gik skulle lige ud på toilettet og, og hyggede os lidt. Øh, og jeg vidste ikke på det tidspunkt, han, han snakkede med Louise for eksempel. Jeg vidste slet ikke, at de snakkede sammen. Så det var det, jeg havde at sige. Der er noget Men, med trekanter. Ja, der er noget med trækanter. Okay. Det var, det var min det første. Var, ja, din første trekant? Ja. Har du haft der. en anden bagefter også? Nej. Men det var, da, det var da virkelig gossip. Ja. Altså... Fremragende og slader virkelig det var, der var det også der vil jeg godt lige ja det, det, det, det, er, for, det, det var, er det var at det er jo øh, crazy og, altså men, men du vidste ikke at han øh, han snakkede med Louise sejr på det her tidspunkt ja, jeg kunne ikke genkende det var sej efter det der svenske hår han har fået ja okay ja. og hvornår var det der? hvornår kom I tilbage fra september september <coughs> og de okay. bliver kastet en måned efter ja ja okay okay okay Øh, hvad har du, Julia? Det skal vi også nå Det er faktisk fuldstændig ligegyldigt at sige noget nu. Jeg kan vi ikke stå, det det, det det kan man da. Det kan man. Ej, hold, Ej, hold nu op. Ikke. Du har noget godt. Hvis du virkelig vil sige det, så har du jo noget godt. Det har jeg ikke, nej. Om det har jeg også. Nej, det. Du har brugt din kurs. <laughs> <laughs> Hvorfor? Hvad er det, der sker her? Vi kommer i radioen, men vi vil ikke sige noget. Altså, jeg vil have kastet Juleka under bussen, men nu kan jeg mig selv under bussen. Ja. Ja, ja, det har og jeg også det. Gjort. Ja. gjort. Ja. Julika, vil du kaste dig selv under bussen? Det bliver du altså Jeg nu? har det lige så godt hvad i år. vil du komme så, Julika? Vil du vinde eller ikke? Jeg vil ikke vinde. Jeg vil faktisk bare gerne spise nogle pankær. Og så er jeg glad. Fortæl dit sladder nu. Nej, ikke noget Hvad er det, sille? Vil du ikke bare fortælle mig, hvad handler det sladder du tænker om fra Julika? Jamen, så den præmie der, den er heller ikke lige så meget værd, som mit venskab med Julika er. Især ikke, hvis det er en breezer. <laughs> Nej. Åh, <laughs> okay. oh, jo, jeg tager den nu. Hvis det er 10 breezers, så siger jeg det. er <laughs> Hvis det er 10 breezers. Det er breezers. Nå, så Lule, jeg Lule, bad, har du så ikke noget som helst? Hvad er et eller andet om dig? Har du lange tørneegler eller sådan noget? <laughs> Nej. Men hun har knaldet med Patrick Weber? Har jeg det? <laughs> <laughs> har du? Jo, fordi jeg var faktisk også med til at drikke vin den aften. Og så havde vi en trækant. Ja. Yeah. Det er løgn. Nej, vi har sgu da ikke. Det bliver jeg sgu vred. <laughs> ja, så holder hvis, de mig udenfor. Og fordi hvis Trine ikke vil have en trækant så går du fuldstændig på det. Ja, for helvede. <laughs> Julika, kom nu. Der må være et eller andet. Nej, det er fordi, hun gerne vil være så perfekt. Er det det? Ej, ja, så hun er faktisk jomfru. Det er jeg faktisk i stjernetegn. For, Kom nu. Det var, wow. Hold op med at slå. Vi har 30 sekunder tilbage. Der Kom, så. er noget, du vil fortælle. Jeg har været sammen med... <laughs> Sig nu. Jeg siger noget andet. Jeg har været <laughs> Sammen med Nicolaj Heller. Det har, det har jeg også. <laughs> okay, du okay. har knaldet Nicolaj Heller. Ja, det har jeg også. Og, Og anden så anden? unfoldede han mig bagefter. <laughs> Okay. Wow, jeg skal jo give en pris. Og, øh, altså, øh, øh, det var faktisk udmærket slader for jer alle sammen. Det var det faktisk. Men Sille, du, det er jo godt. Du havde ender på det at høre, det ved du godt. Nej, det ved jeg sgu lige. Oh, oh, fuck det. damn. <laughs> Sille, vil du vide, hvad du har vundet? Yeah, nu ja, nu håber jeg fandme det godt. Fuck, ja. Du har altså vundet en Johnny Juice sandwich tunacato. Ej, hvor sindssygt, var? Det er da lækkert. Kæft okay. hvor lækkert. Så øh. Jeg ville jo faktisk have vundet et final, hvis jeg havde vundet det her. Jeg vil. Et final. Tak for dig. Og ham der. Hva?